Deiadar manifabat egunero. Ostiraletik leti goiti, ama bostegunez, egunero deiadar manifabat egiteko aukera eskainia zaigu. Ez, ez bai honako ez, ez, bai, etxeko sukaldean, eguneroko okindegian, lantokiko kafemakinain inguruan, autobusera egotzean, administrazioarekin argremantzean, lagunekin facetime minbat egiterakoan, edo ikastolara sartzean. Eguneroko harreman sozial simple eta erripikako horietan, irautzatziki hain nitz bultzatzeko gomita egina zeigu. Zergaitik. Zazperion taboreta marmila euskalistun baino gehiago gira euskaleri osoan. Berrogeitameka mila berreun lapurdi, basenafarro eta siberuan bizik gira. Egunetik bera minera, Berrogeita mekan mila berreun euskaldun horietarik euneko amarra, astenbalitz balitz, sistematikoki lehenitzak euskaraz emaiten, Astenbalitz balitz euskara urartzen dutenekin ikarrizketa elebidunak eramaiten, edo euskaldunen artean euskaraz, astetik buru euskaraz mintzatzen, imaginatu zer handlaketa sortzen alko litzatiken. Gure diendarte di Glosiko eta Frantxestuan, berrogeita mekan mila berreun euskaldun horiek ikus ezina Euskara ez da entzuten alkoholitzateken bizain bat. Barneko rapilo asko ditugu gorenik askatzeko, eta hostela goiti, berrogeita 1000 bere eun euskaldunen artean euneko amarra asten bagirauek askatzen, hau da, bostmila iztun aktibo bilakatzen baldin bagira, asiko gira bai existitzen. Ez irula horrena, ez Euskalunen erdia, Eezta labur dena ez, ehuneko hamagarekin aldaketa eragiteko gai gira. Baina ehuneko hamagahauek ez dira besteak. Euneko hamagahauek gu gira. Eusskagatiak entzuten arizirestten hauek, ikastolako gurasoak, Lugam hamako laguntzaile iandakoak, enpresako sindikalistak, Gaizkolako ikasleak, sahaskako irakasleak, elkarartetako ekintzaileak, egunero hogia erosten dugun egitarak, lagunekin frantzesez harremantzeko oitura hartu dugunak, edo bikotean Euskara gehiago gosatzeko beharra dugunak. Gu gira, eguneko amara. Ez dezagun ardura bestei delegatu, gurea asumi dezagun. Beraz bai, konfinamendu horrekin gure harremantsozialak muriztuak dira, baina identifikatzen hasten baldin bagira, oartuko gira orenik asko ditugula. Eta identifikatu arau, erabakitzen baldin badugu norekin aldatu nahi ditugun hizkuntza oiturak, Oartuko gira baditugula helduleku elduleku konkretuak. Bai, aurten Euskaraldia egingo da. Eta interakzio gutxiago izanik ere, aldaketa hobeki obekizibatzen aldugunez, aurtengo Euskaraldia lorgarriagoa izango da guretzat. Euskaraldia, Euskararen hauzko erabilera garatzeko tresna bat da. Tresna bat gehiago, baina gure eskoetan dugun tresna bat. Istunari babesa emaiten jonko adoroa da Euskaraldia. Soinean daramagun haubizi edo belarri prestxapak erosotasuna emango digu. Eta entitatea tarietan agertuko den arigune pankartak, Euskaraz lasai aritzeko argi berdeak izango dira. Goso da Euskaraz bizitzea, Euskaraz haremantzea, Euskaraz eztabaidatzea, kesatzea, kitzikatzea eta banalitateak ere trukatzea. Gosoa bezain eraginkora, Euskaraz bizi nahi dugula hozen aldarrikatzeko momentuan. Euskaraz aritzea aldarrik apen bat ere baita. Hor gira, Euskaraz bizi nahi dugu eta eskubide hori behar dituen neurriak baritugu. Bera zentzule, ama bost egun horietan, norekin egingo duzuzuk egunero deia darmanifau.